Ja. i morse när jag öppnade min chokokalender, mm. så fick jag som en jättestor chokobit, bit oh. Det var som större än i alla andra luckor. Så jag tror att det på är att det har som blivit något fel i min kalender. Men jag har som ja. fått mer choco ja. än alla ja. andra fast, som har fast, samma fast, kalender. Kai, kai, kai. Um, du har ju öppnat lucka nummer 24. <laughs> Och åtta är det idag. Jo, ja, men att du har öppnat 24, den är ju större än alla andra. No. Så att inte det är ju... Nej men vi, nej men nej du, du har liksom förstått din julkalender, Carl <laughs> <vad det? laughs> jag har hela min kvar Alltså nu får jag öppna det Gaj, Kai Nej Finland och välkomna till Radiopleppu med Ted och Kai. Vad var det där? Vad Det är ljudet. Jag hörde inte nå. Okej. Okay. Mm. Mm. I dagens Radiopleppu ska vi tala om familjen. För det är någonting som hör ihop med jul. Mm. Och Ted, hur är det med dig? Det är bara bra. Men du svettas. Nej, jag har bara glänsande hy. Det går i släkten. Går lökringarna i släkten och men vad är det med dig? Inte något. Nej, men nu ser jag att det är något på tåg. Du sitter ju och tittar dig över axeln och rummar med fingrarna. Är du sjuk eller vad är det? Nej, jag är inte sjuk. Jag, jag väntar och ser. <laughs> vad väntar du på? No, men på att du ska sluta tjata Okej, okay, okej! Okay. Var så där då. Jag försöker ju bara säga att jag gärna hjälper till om jag kan, men du, du vill ju tydligen inte ha hjälp. Ja, no. det kan hända att det kommer någon hit snart, men antagligen inte. Och även om det kommer någon så är det inte det säkert något farligt. <laughs> Okej, okay, ja, no, jag fattar inte någonting nu. V vem ska komma hit? <skratt> ah! Jag gömmer mig i scrubben! Du får inte säga att jag är här! Säg att du inte känner mig, Kai! Kai! Ted, va, va, vad sysslar du med, Ted? Jaha. No. Hej. Kuda, är det ni som är Ted Forström? Vem är det som frågar då? Spelar ingen roll. Är ni Ted Forström? Nej, och jag har sändning just nu, så jag kan inte... Känner ni Ted Forström? No, inte vet jag no, vem Ted Forström är. Det är säkert någon på Radio Vega. Gå dit och fråga. Du tar bara till vänster där i korridoren, och så fortsätter du tills du börjar se Hårnät och Topéer. <laughs> ni skojar. Hälsa Ted Forström att Don på. Hon vill tala med honom pronto. Oj. Hey Ted. Ted? Kaj... Kaj... Vem var det? Vem var det? Och hur såg han ut? No, men det var en medelålders man med sydeuropeiskt utseende och kostym och han sa att någon Don Porleone vill tala med dig. Ted, vad var det frågan om? Kaj, jag kommer att dö. Det är maffian, Kaj! De vill döda mig! Vad talar du om nu, maffian? Ja, Vad... maffian! Men har vi någon maffia i Finland? Ja, men så sa du ju om herpes också, och ändå så fick du Ja, men, men... Och... det är en annan sak, det. men även om det skulle finnas maffia här så varför skulle de vilja döda dig? Kai, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag ska berätta allt. Men nu behöver jag lite musik. Förmiddag på Radio Vega. Hej. God förmiddag. God förmiddag. God förmiddag God morgon God förmiddag God morgon Jan-Ove, får det vara en kaffetår? Nej, Nej, jag, jag hinner inte jag, jag ska prata med regionschefen Är, är han inne? Ja, han är nog bodd nu vara där Är det något allvarligt som har hänt? Jag tror det Köra någon Jan-Ove, stig på Vad han för skaffar mig den äran Konrad, ja jag har precis gått igenom statistiken ja. No. Den visar att, att, att vi har en lyssnare Som är under 35 Är det bekräftat? Jo, jag ringde upp och, och det är bekräftat nej, nej, kommer, nej, nej, att, Vad ska vi göra? Redaktionsmöte! Sammankalla avdellig chefen av krisgruppen Vad hette? Vi har varit för hästliga Hej, hej, hej! Håll in om ni tycker om, för nu är det dags att kramas i pyjamas. Jag heter Gosse och Obojskoj och kommer att vara er kapten idag när vi hissar seglen och seglar bort mot sagornas värld. Boken jag ska läsa ur idag är som vanligt månadens bok i Fetabannes bokklubb och heter Det som hände i tvättrummet. Jag börjar läsa ur fjärde kapitlet Där Kalles familj sitter kring julbordet Julmaten var färdig och gröten var brännande het Men Kalle var hungrig och svalde girigt sked efter sked. Plötsligt kände han någonting hårt i munnen Han stelnade till Den som får mandeln i gröten får som vanligt en överraskning Grymtade mormor Kalle började svettas. Förra året var det Sara som fått mandeln och tvingats gå med mormor till tvättrummet efter maten. Efteråt hade Sara varit alldeles blek och tyst och när Kalle frågat vad som hänt hade hon bara skakat på huvudet. Nå, vem fick mandeln? Mormors ögon lyste. Kalle kände mandeln trycka mot gummen och funderade på om han skulle svälja den. Men då dunkade morfar honom plötsligt i ryggen så Kalle hustade och spottade utan att kunna hjälpa det. Mandeln hamnade mitt på bordet där alla kunde se det. Aha! Flåsade mormor och klappade i händerna. Då är det Kalle som följer med till tvättrummet i år! Kalles mamma undrade försiktigt om någon faktiskt var tvungen att följa med till tvättrummet. Det blev tyst vid bordet. Mormor verkade förändras. Rynkorna i hennes ansikte blev fler och en metallisk doft spred sig i rummet. Minns att det är jag som gav dig liv, Jannike! skrek mormor. Och jag kan också ta dig ifrån dig! Barnen följer med till tvättrummet tills de fyllt tretton och därmed basta! Kalle ville gråta, men det gick inte. Mormor tog honom i armen och ledde honom ut ur köket. Kalle tittade på Sara och mamma och alla de andra, men de såg ner i golvet. Medan de är där inne sjunger vi en salm, bräkte morfar och klämde i en gammal hund. Inne i tvättrummet luktade det starkt av tvättpulver och folkdräkt. Kalle ställde sig i hörnet under den sprakande glödlampan och var så rädd att han skakade. Mormor tog fram en krokig dolk och tittade Kalle i ögonen medan hon skar sig i överarmen. Blodet droppade och mormor doppade fingret i det. Nu kunde Kalle inte hålla sig. Tårarna kom. Sluta lipa! Är du bög? grymtade mormor och började rita på golvet med sitt blod. Hon ritade en cirkel med en sorts kärna i mitten. Sen satte hon sig mitt i cirkeln och började ropa på ett konstigt språk. – Jag tog lov Ja, ja, jag Rummet skakade och luktade svavel. Kalle skrek, men ropet dränktes i ljudet av tusen andra skrik. Mormor skrattade vansinnigt. – God jul, Kalle! Det här är din julklapp! Men mormor var borta I cirkeln satt en bläckfisk varelse Fruktansvärd och slämmig Runt omkring var det som om ljuset krökte sig och försvann Varelsens kropp pulserade Dess ögon glänste och tentaklerna gick upp och ner De höll i garn och stickor och stickade Snart var sockorna klara Kalles armar sträcktes ut av sig själva Och han tog emot sockorna av den vidriga varelsen Hjärnan var paralyserad av skräck. Plötsligt var allt som vanligt igen. Doften av tvättpulver, det dunkla ljuset och mormor var tillbaka. Så där. Nu har du sockor så du klarar vintern! Mormor grinade och åt en mintpastill. Kalle svalde och så gick de ut för att vänta på tomten. <laughs> Spännande! Vill du veta hur det gick för Kalle och hans familj? Så får ni läsa boken. Nu säger jag god natt. Sov gott och dröm om den ni gillar allra mest. Chichi. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och här satt jag och trodde att allt var okej. Men nu påstår Ted att maffian är ute efter honom. Ted, varför skulle maffian vara ute efter dig? No, jag är lite så där skylde de pengar lite. Pengar? Vad då för pengar? Nå, no, jag lånade lite pengar då jag behövde. No, men förklara nu. No, okej, okay, nu no, ja... Um. Jag tänkte att jag skulle bli rik och då hörde jag på internet om en gyllene superpyramid och det enda jag behövde göra var att betala medlemsavgiften och sen övertala 5000 av mina kompisar att också gå med så skulle jag tjäna en halv miljard i veckan. Men det är ju helt sinne så det måste du ju ha fattat själv och hur mycket var den här medlemsavgiften? No, det var 50 000 euro Men då skulle jag få tillbaka tusen gånger på en men vecka Men 50 000, så... 000 euro har du fel i hovo på riktigt Man måste ju våga satsa om man ska bli rik no, men Så du lånar de här pengarna från maffian då mm. Vad är det för fel på banken no, Det är bara krångel med banken no, Åtminstone så dödar ju banken inte dig Om du inte betalar tillbaka i tid Kai, Kai du måste hjälpa mig Kai. Ja, ja. ja. No, men varför skulle jag hjälpa dig När du har varit korka? Kai, för att du måste ah! en bomb! Ta det lugnt inte, det är bomb! Det är, det är en fisk med en lappe. En fisk? Hon kan en fisk krossa ett fönster. Det är väl en tonfisk? <skratt> ja jag, jag, jag skriver upp den i läppahäfte här. här. Mm. Men jag ska se nu, det är ett meddelande här på lappen. Infin er vid flyghangar 46B vid middagstid och ta med er pengarna, annars får du sova med fiskarna, hälsar Don Porleone. Hej vad ska jag göra? Alltså, jag ringer polisen nu. Här... Men kan de göra Nej, men... Hej. Ja, det är så att maffian är ute efter min kollega och de vill träffa honom nu. ja Just så, okej. Okay. Hej då. Ted, det här fixar sig. Polisen känner till maffian och de vill använda dig som lockbete Jaha. så du får som en sån där dold mikrofon och så hör de allt och fångar maffian och allt fixar sig. Kai, är rädd. Så här nära döden så har jag aldrig varit. Jo, många gånger. För, senast förra veckan då du bytte till vinterdäck och inte orka spänna skruvarna och sen få på rally. Men det är ju bra. Nej, men det kommer det att gå nu också, Ted. <här> Ända sedan vi blev utsparkade från vår lägenhet för att vi vägrade betala hyran så har vi bott i en frysbox. Här är det både kallt och trångt och barnen vantrivs. Men nu i december finns en ljusglimt. Varje dag samlas hela familjen bakom glaspaketen för att lyssna på Radio Pleppos extremkalender. Mamma, när man skrattar så glömmer man bort chilla och att vi inte längre känner av våra armar. Ja, god jul älskling. Frys inte reven av dig. Lyssna på Radio Pleppos extremkalender varje dag fram till jul. Pappa. Ja, vad är det? Får jag ett av dina blå karameller? No, Cassandra, de här karamellen som tar pappa när han är lite pippi i halsen. De är nog bara för vuxna. Ja, men jag vill ha, snälla pappa. Jag vill ha ett blå karamell. No, men... Okej, okay, kör till. Yeah! Ja, ja, on ottan var starkka. Mia stark starka kanelle. Cassandra. Cassandra. Wo hände Cassandra? Älskling, jag hittar inte min bankbok. Nej, men vad har hänt med Cassandra? Ja, jag, Nej, jag, gav, hem... jag, jag gav henne ah! ett blåmynton och hon ramlar ah! ihop. Jag, jag vet inte hur oh, hon... Vad sa du att du gjorde? Hur dum får man vara? blåmynt de är ju skitstarka. Inte kan man ju ge åt barn. Nej, men hon tjatar. Och, vet, Nej, men, hur skulle jag Cassandra, veta? Cassandra, lilla flicka Cassandra, min. Anders, Andas, Cassandra. Andas. Anders nu. Uh, uh, uh, nu. Vad Va? Vem är du? Jag är inte er dotter. Där. Ni har båda blivit lurade Ni är med i Dolda Toyotan Och ni ska ha sett era mina Det var fantastiskt Vad va sa du? Dolda Dolda Toyotan, titta där ute för fönstret Bakom buskarna, där är den Se ja, men, ja, men, ja, men du vara dumma vi är. Ja, det är, du Men du finns av allt Dana då, då blir du lurad När du tror att allt är väl Då blir du din finnas som helst, den kommer när som helst Toyota Se upp här kommer dolda Toyota Den lurigaste bil som världen Svåga Den på dig att både le och Bråta! Den gömda luriga dolda Toyota Radio, pleppo, pleppo. Det här är Radio Pleppo Och nu är det spännande Ted har hamnat i trubbel med maffian Och ska träffa den i en flyghangar Och jag sitter i polisens övervakningsbil De har en dold mikrofon På Ted för att få bevis Som kan leda till att maffian hamnar fast på... Lagergård, känn här Ja, det är nog skarpt Vad gör ni? Har den blivit längre? <laughs> ni vad sysslar ni med? Ted är i fara. Nå, no, frun har sytt en extra ficka här på uniformsbyxorna så jag kan ha med mig en extra pistol. Jo, men... Uh, hallå? H hallå, hör uh, ni mig? Ted! Ted, vi hör dig bra. Var försiktig. Uh, uh, jag, går, jag går in till maffian nu. Bra, bra. Vi har det här under kontroll. går. hur får man bort Tetris från datorn? Klicka klickar på quitt. Alltså kan ni försöka vara lite mer koncentrerade nu? Det, det handlar ju om Teds liv! Och ni sitter och spelar tetris! Nej, nu, nu tror du på minimaliskt där. Att, att fönstren är nog kvar. Att om du tar maximaliskt och sen, sen på kryss. Äh, goddag. Don Porleone träffar dig nu. Du har väl inga vapen eller dolda mikrofoner på. Nej, nej, nej, nej, inget sånt. <skratt> Nu har han ju. <laughs> vad humor. De går på allt möjligt, de här japparna. Ja, det här var nog roligt. Sst! just ja, det. här tar inte länge. Vi bara vi ska förstå varandra. Ja, alltså det här det här är ett enormt missförstånd. Var är mina pengar? De har jag inte just nu, men att jag lovar att betala tillbaka dem. Mina pengar? Jo, men så kommer nog när som helst. Så då? Jag vill ha pengar idag senast. No, jag har en första avbetalning. 30 euro här. Och så tänkte jag att du skulle få en eller Men den glömde jag. Så du kan få min tröja som, som jag har. Då ha. när han har en mikrofon under tröjan. Shit, de har upptäckt micken. Tedda, Tedda! ja, det sker sig lite nu. Men inte, det är någon fara. Vi ska nog där. Men gör någonting nu, de har ju Tedda. Men tyst nu. ni försökte. Men misslyckas. Vi har nu tänt. Arrivederci. Det är äldre! Lagagård, titta i GPS-monitorn. De för honom till hamnen. Ja, de för honom till hamnen. Men till hamnen. De ska säkert mörda honom där. Jo, ja, slänga i kön. Ja, men gör någonting då. <laughs> Ta det lugnt. Vi har det här under kontroll. Lagagård, du får köra. Jag har druckit. Förmiddag på Radio Vega. Förmiddag. God förmiddag. Hej, du ser så blek ut, Janove. ove ja, God förmiddag. Janove, titta vad Berit har broderat. Vilken maffig bonad. Vi tänkte hänga den i kafferummet. Ja, det är fint, men jag måste gå. Jag, jag måste träffa regionschefen. Janove. ove jan Janove. Jan gamle gosse, stig på. <håh> vad för skaffa mig denna ära? Konrad, ja. Jag har precis gått igenom veckans post. No, Det är ett vykort jag tror du måste se. No. Någon har önskat en låt. En låt, men det är väl bra? Konrad, Konrad, Konrad. Det är Firestarter, Konrad. De har önskat Firestarter av Prodigy. Ja, det måste ju vara riktat till extrem det här det har gått fel har... Nej, Konrad, Konrad, det är adresserat till Vega. Kristöte! Jalummet, du sammanfaller redaktionen hit på mikrofon omedelbart! Alarm Det här är Radio Pleppo och nu är det kris. Ted har blivit fångad av maffian och nu är de i hamnen och ska ha ihjäl honom. Jag är med polisen här och vi har skuggat dem men nu sitter vi bara här i bilen bakom några trälådor och tiden rinner iväg. Vad ska vi göra hörni? Så här är planen. Lagagård klär ut sig till en siciliansk kvinna och går med en pizza i handen in i den där gränden. Sen aktiverar vi fläktarna som blåser pizzalukten mot maffian. Förbrytarna är hungrig och blir alldeles till sig Går in i gränden en efter en för att se vad som luktar Där står Lagagård Som har bytt om till Ninjadräkt Och ninja Ninjarejeldem Sen avfyrar han raketer Som meddelar att kusten är klar Och att jag kan släppa ut hundarna Hundarna distraherar maffiabossen Medan jag hoppar med fallskärm från den där kranen Ger säkerhetsäld Så Lagagård som nu har bytt om till dykadräkt Kan ta sig runt bakifrån via havet Och spetsa maffiabossen med en harpyn medan han tittar in i kameran och säger Hoppas du fattar pojntet exakt Men det där är ju helt sinnes, det hör ju vem som helst att det där kommer inte att funka Nå, alternativet är ju då att vi kör över dem med bilen Ja Men... Assån, alltså, får jag skjuta och lite? Självklart! <skratt> Men <görs> <skratt> Sådär! Nå no, det var ju en helponack i det. Fem döda italienare. Hahaha! Laga Lagagård, du glömde artikulera orden! Ja, det gjorde jag nog. Jag tänkte att ska vi äta italienskt sen? Ted! Ted! Ted, du klarar dig. Kai, de gör ett cementblock runt mina fötter och ska slänga mig i havet. Ja, men de hann inte. Ted, nu är allt bra. Kolla, där kommer en båt. <skratt> Ni får aldrig Don Dom Porleone. Vi <skratt> ses igen, mina vänner. Varför är det? Dom Leone kom undan. Kommer att leta upp mig och döda mig. Ta det lugnt. Ted, du får gå in i vårt Witness Protection Program och få en ny identitet och allt möjligt. Du är helt säker. Inget att oroa sig för. Okej. Okay. Hej och välkomna till Radiopleppo med Kai och Chorven. Hmm? No, ja, Chorven. Ja, vad är det, Kai? Ja, vi har ju känt varandra länge, Chorven. Nej, jag är ju helt ny här. Sen Ted dog i den där branden. Ja, ja. ja. ja. Vad handlar Radio på om idag, Kaj? Vi ska tala om könsbyte och om hur det känns. Och Chorven får berätta mer, för du känner visst en som har gjort det. Ja, och jag kan säga att det är gjort helt sjukvård. Mm. Och så är det ju en massa såna här psykologiska effekter då.